Мнів змінився солодким відчуттям тріумфу вперше в житті в нього з'явилася мета, яка означала для нього набагато більше, ніж самовіддане служіння вічності. Фінджі доведеться ревнувати й далі, бо Ной Сламбенд завжди належатиме Харленові. Перебуваючи в піднесеному настрої, Харлан зважився висловити Фінджі своє прохання з яким досі через свою обачність збирався зачекати ще кілька днів. «Я маю намір просити у вас дозволу на любовні взаємини із Часів'янкою». Ці слова вивели Фінджі із задуми. «Зной сламбент, якщо не помиляюсь». «Так, сер. Оскільки ви очолюєте сектор, то моє клопотання неодмінно потрапить до вас». Харлен і сам хотів, щоб його клопотання про дозвіл потрапило до Фінджі. Хай помордується. І якщо він мріє про Нойс, то йому доведеться сказати про це вголос, а Харлан тоді наполягатиме, щоб Нойс надали право вибору. Харлана аж сміх розбирав. Він був певен, що дійде до цього. От тоді буде справжній тріумф. Зрозуміло, що за звичайних обставин технік не насмілився б стати обчислювачеві поперек дороги. Та Харлан сподівався на підтримку твісела, а Фінджі проти твісела – просто дрібнота. Однак Фінджі був незворушний. «Мені здається, що ви вже й без дозволу вступили в протизаконні любовні взаємини з тією дівчиною». Харлан почервонів і, мов школяр, почав виправдовуватися. «Просторова-часова інструкція наполягала на тому, щоб ми з Нойс залишалися на одинці». Оскільки нічого такого, що спеціально заборонялося б між нами, не відбулося, я не відчуваю за собою провини. То була неправда. І з напівглузливого виразу обличчя Фінджі було видно, що той знає про це. Пам'ятайте, незабаром там відбудеться зміна реальності, сказав Фінджі. В такому разі я проситиму дозволу на шлюб з міс Ламбент у новій реальності. І я не думаю, що це буде мудрий вчинок. Не будьте самовпевнені. В новій реальності міс Ламбент може виявитись заміжньою або втратить свою вроду. В одному я цілком певний, у новій реальності вона вас і знати не захоче. Ви їй не будете потрібні». Харлен аж здригнувся від цих слів. «Ви ще самі не знаєте, як там буде?» «Не знаю». Ви гадаєте, що велике кохання – це злиття двох людських душ, не підвладне будь-яким зовнішнім змінам? Ви, мабуть, не читалися любовних романів. Харлона немовбіс штрикнув у ребро, і він утратив обережність. По-перше, я не вірю жодному вашому слову. Тоді вибачте, – холодно промовив Фінджі. Ви брешете? Харлену він все було начхати, і він не добирав слів. Ви ревнуєте! Цим усе й пояснюється. «Ви – ревнивець! Ви самі увивалися біля неї, тільки вона вибрала мене!» «Та ви хоч розумієте?» – почав Фінджі. «Розумію. Я не дурень. Щоправда, я не обчислювач, але й не якийсь там неук. От ви щойно сказали, нібито в новій реальності вона не захоче мене знати. А звідки це вам відомо? Адже ви ще не знаєте, якою буде нова реальність». Ви ще не знаєте, чи взагалі потрібно робити зміну реальності? Ви щойно одержали мій звіт. Його треба скрупульозно проаналізувати, перш ніж робити обчислення зміни, не кажучи вже про те, що необхідно буде одержати схвалення ради. Отже, коли ви корчите із себе неперевершеного знавця характеру майбутньої зміни, ви просто брешете. У Фінджі було багато способів відповісти на подібне звинувачення. В розпаленілій Харлановій уяві одна за одною вимальовувались жахливі дії Фінджі. Як він поведеться? Фінджі міг просто вийти з кімнати з обуреним виглядом. Він міг викликати працівника служби безпеки і заарештувати Харлена за непокору. Міг з пересердя нагримати на Харлена. Міг негайно покликати його до твісела і при ньому висловити своє незадоволення. Він міг, але Фінджі нічого цього не зробив. Він лише промовив лагідним, спокійним тоном. «Сідайте, Харлане, і вислухайте мене!» Від такої несподіваної відповіді в Харлана одвисла нижня щелепа, і він сів украй розгублений. Всю його рішучість, мов, рукою зняло. «Що це все означає?»